Egunon, badu zonbait urte orain, euskaligatiek parada eskaintzen dutela jende zonbait zuri, bakotsak bere pentsamoldea bagnadezan, tahtenio hortan urte antzeak. Gaia libreda eta bizpairu minutako iraupena ukan behar du itzartzeak. Naiz eta ezbeti lan egesa izan, egea uste baino denbora gehiago hartzen baitu lanunek, nik hala ere estimatzen dut tahte hori edo zoin gaien aukera baitugu hox. Iritzia bakotsak badu berea. Bainan noiztenka guztagahi izaiten ahal zauku besteena jakitea. Guaun ikusmoldea doibat aldatzen ahal baita pagekoaren ari bea. Elgah ikasten baita iritzia pagtekatuz. Eta edonorentzat horentzat ez baita izaiten ahal iritzi ezberdinen entzutea. Jendeak baigira eta gure naturan baita kurios izaitea. Bong kasik minuta iraganik iritziari buruz solaseean, pentsatzen dut oarteteak sintezkeela gauzkoan inspirazioa eskaz dutala. Alta, urbileko, bilekoek berko oparien eskaintzeko, inspirazioa inspirazioa lantzen dugun garai untan, heindaike eskasean gelditu beak. Paso. Nik ere gauza fano galdeginak nituen olentzer hori urte onda juntatan. Hizkuntza gutituen ezagunpen ofiziala, Eretreta duhin bat bizia lanean iragan duen arentzat, laborantzako paka begia araudi iranko eta egespetagari batzu, hausartu nintzen ere olentzerori galdegitea bi iguzki izpi segidan eta arno bat horien ospatzeko. Baina beldorniz zahartzen nintzen olentzeroren indah magikoetan sinesteko, naiz eta azken zat, nikuste, galde hortan badutan funtsesko esperantza bat Beste entzat nik uste galdegiten segitu beharko dugu, Oren zero doi bat el elkohtoa zauku adinarekin, nokdaki behar bada bimilatao gehiak salbagahi izanentzako harri ere. Are, auktengoa hoktan usten dut, besta honak iragan ditzazuela eta elduden urte arte.